a najbolje će se to vidjeti sutra na sudnjem danu na Haudu. Ospomnljenim slavljenim i uličenim Allahus. Ima jedan bi trebala sve jednog vjernika i vjernice proda Što namite kako fale. Mnoge šarijanske smo čuli. Kur'anske ajte, hadise, međutim mnogih tih dijela nema Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamu ala ala ala ala ala ala ala ala ala اللهم لا نعلم لنا الا ما علمتنا انك علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما انت تعلمه زدنا من العلم يا رب العالمين اللهم احقق بيننا الايمان وازين في قلوبنا واكنسل من الكفر والسوء والنسيان واجعلنا من الغاسلين اراكم يا لمن تتين السستر شهودي اسمك da razgovarajući s mnogim muslimanima, pa i mi sami među sobom, možemo često čuti da se danas muslimani žalju na slabo imansko stanje. Na slab iman. Da mnogi od muslimana, pa i mi, kažemo da smo rijetko osjetili slast imana, ljepotu vjeri. Slast sežde, slast učenju Kur'ana i Kerima. Klanjamo, počesto na misli, suda uputaju, po svemu i svačan razmišljamo. Dok učijemo Kur'an, ne osjećamo slast toga Boga u Subhanomu, kada udjelimo sadaku, nešto Bog zna, ne promijeni se naš osjećaj i slično. Mnogi se čude kada čitaju hadise i kada čitaju kazivanja prvih generacija da im je dva vekata dobrovoljnog namaza bilo draže u ljudnjavka i svega što je na njemu. Zar to moguće? Zar je moguće osjetiti takav slas, takav slas, takav užitak u vjeri, u namazu? Zar je moguće da ima svoj, ima svoj ukus, ima svoju slas i takako je volnać? Kaži Ibnu no, režima Igera, je to veliki islamski učenjak vam dobro pozna kao što jelo i piće, hrana, imaju svoj ukus, imaju svoju slast, isto tako i ima, ima svoj ukus, ima svoju slast. I kao što su jelo i piće hrana za tijelo, isto tako je iman hrana za srce. I kao što, svjedoci toga, počesto bili, bolesnik kada se razguli, kada se razguli njegov možda najmanji organ, u i ne to nekakvom posebnom bolešću, nekakvom neznatnom bolešću, jel i tako makakva jela da se postavlja i pred njim on ne osjeća slasti hirom. Nema nikakvu ukusa. Zad je čuditi se onda što čovjek ne osjeća slasti narav, a kod njega je možda obolio najnožniji organ tijela. Oboluo je srca. Vama dobro poznat hadis Allahog poslanika i salata koje kaže... قال وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ضرтие لما jedna organa ukoliko je on ispravan zdrav zdravo i cjelo tijelo ukoliko se taj organka razboli razboli se cijelo tijelo govorio kal bertoniesac sartoniesac kaže aloha oslavni karbi salatu salat i to jest Slast mana ljepota vjeri, slas sržde, slas posta, slast udjelivanja sadake, to je, kao što kažu učenjaci, džennet na dunjavu. Ako ne uđe u džennet na dunjavu, kaže šekol Islam ibnu, te nije, ali i rahmetullah, bojati se da će uđi u džennetu na ahiretu. A kao što je džennet na ahiretu skupa roba kod Allaha subhanahu wa ta'a, silpat Allah kao što je to Allaha subhanahu wa ta'a skupa na ahiretu, isto tako je ova slast a tunjan kuslast imanaj tako je skupa ne može se tek tako lako ne može se tek tako lako postići stoga se mnogi <skull> budući da se ne može lahko postići slasti vlasti imanom taj osjećaj kada se je robuje Allah subhanahu wa kada se pada se stoga se mnogi žale pa mnogi kažu klanjamo malo ne osjećamo slast na posta namaz uz posti ima nas se slast posta u dijeljenju sadakone osjećamo slast u dijeljenju te sadake pa kažemo taj primjer takvih vijetnika muslimana poput primjera bolesnika ili tako, pred se postavljaju mnogobrojna raznovrsna ukusna lijepa jela, međutim, oni ne osjećaju da ga je potutih jela, slastih jela. Zbog čega? Zbog nekakvog vanjskog faktora nekomu drugi izabranjuje. Ne, zbog bolesti. U se odnalazi? A pa kao što taj bolesnik treba da analizira svoju bolest, da utvrdi, pa nakon toga da se liječi od te bolesti isto tako i mi, treba da utvrdimo svoju valistu. Od čega ne <coughs> nama se postavljaju najljepša jela, akiretska, najvrijednija dijela, je li tako? Vjerao Allah subhanahu wa ta'la, vjerao Allahov poslanika alihi sallatu u sallamu. Pred nama je namaz koji je u našoj vjeri stupi stup slama. Pred nama je namaz koji, kako kaže se u hadisu Allahov poslanika alihi sallatu u sallamu, da je šerh vjernika, ugljiv, čast vjernika. Zbog čega, a? Mogu svi vjeriti ostati na nasinama. Allah subhanahu wa ta'ala izvede pred sebe, ne probudi pred sebe osim onoga koga hoće ko zaslužuje taj veliki ugled čast kod Allah subhanahu wa ta'ala pred post koji je štit sutra od džahannamske vatri, pred nama je udjelivanje sadake, putem koje se odkupljujemo kod Allah subhanahu wa ta'ala pred učenje Kur'ana Allah umog da malo razmislim subhanahu wa ta'ala Allah Ne govor nekog čovjeka, nekog stvorenja, već Allahom govoru. Našeg stvoritelja koji nas je stvorio, koji je govorio o istim ovim riječima. Allah jala, i tebi dozvolio da i ti govoriš tim istim govorom, međutim ne osjećaj slast toga. Ne osjećaj slast priliku učenja Qur'ana. Moguće da si oboljuš od neke bolesti, da je tvoje srce obolilo od neke bolesti, a takvih bolesti je mnogo. Takvih bolesti je mnogo. pa. Možda naj raspstanjenja boli danas među nama su namus i namagibet. Nemimet, zatim moarš, prevara, neposlušnost roditeljima, kidanje rodničkih veza, raspravljanje namaza, al sabah namaza i izostajanje iz namaza, je li udžamant, razilaženje sa sunnetom Allahov poslanika i salatun sus, što baš grije sino pomilovanje raznovrsnih grijeva u našem srcu tačka po tačka. Tačka po tačka, a srce ne botaambi. Islamski učenjak i pogožnjak, po imenu Wab ibnul Hrg, upitan da može osjetiti slast dobrih dijela čovjek koji griješi. Čini dobra dijela, ali i griješi. Ima kod sebe grija. I to možda opasnih grija. Pa je rekao da može osjetiti slast čak i onaj koji poželi da učine grija. Na onaj koji griješi. Znači onaj koji razmišlja da učini grija. Razmišlja, razmišlja da učini grija zbog tog njegovog razmišljanja polahko slasti Ivana izlazi iz njegovog srca. Svjeto Ivana iz Zvonon Alija rahmetullahi tekojeka kao što srce kao što tijelo ne osjeti slast hrane, on se nosi u njega dok je volastan isto tako i srce, jeli kada je li kad ne ne osjeti slast je imana i slast dobrih dobrih djela. Zatim jeli mnogo, mnogo brojne druge pretreke nifa, licemjerstvo i tako je ali ozbiljna pretreka da čovjek osjeti slast dobrih djela, slasti mana, nifa, licemjerstvo. Ko ima tolike i tolike pokazatelja. I tako, gledajući urbani sunet, možete od prilike nagrojati 65-70 znakova munafirka licenira. Toliko je a Dakle, vijenik i vijenica trebali bi da se pozadovi ovine. Jer nijedan vijenik i vijenica nisu sigurni fakta licenira. Ako ko je siguran, sigurni su so samo munafcije licenira. Oni su so sigurni fakta. Oni su so ga zadoveli, nemaju za čega bojati. Dok i vjernica zasegurno nikada neće prestati biti sve I pogledajte kolika je ta prepreka, da čovjek osjeti slast dobrog djela, slast namaza. Šta je mu bilo, ja rekom, za vrijeme Allahog poslanika, neki sa lakom to što su klanjali za njim nama. Sve jedan vjernik i vjernica danas bi poželili da su to vrijeme. Ali šta je to njima prikro? Ništa. Šta im je vrijedilo to što su učili Kur'an pred Alahovim poslanikom Ali Ništa. Šta im je vrijedilo što su bili u njegovom društvu, društva Muhameda, Omara, Osmana, ali ništa im nije vrijedilo, nisu osjetili vlast u tim djelima zbog čega zato što je oni fak, nego su gledali ta takluni Zatim prekom jedno miješanje, takom jedno miješanje s drugim ljudima, zasigurno danas pogotovo kada mnogi ljudi grade samo svoju korist, kako da dođe do te koristi? putem lažih predala i ostalo, to, to mnogo nije bitno. Pitno je da dođu jeli, do svoje koriste. A zasigurno danas miješanje s takvim i ljudima mnogobrojno miješanje, jer s ljudima zasigurno uticat će na slast Ako se posvjeti drugim, dobrim dijelima, zasigurno je, ako boja tvoje imanje će se povećavati, osjet će slast imana. Zatim, trebamo se dobro čuvati da nam ibadite, da ostavno vadite, da ga obavljamo ibadite formalno, a pa izgube i badi svoje smisle su toliko da nam postanu adit. Paklanjamo zato što možda ostali članovi naše porodice plađeni. Kolika je obaveza kodeti na nas, koliki je grijeh ostaviti na nas, kakve koristi, plodove ćeš kakoga god dobiti od Allaha subhana ve koliko ustaješ u namazu, ništa on to da ne poznaje. Ha. Pa za nas ne bi trebalo biti najveći postici naakon, tako dakle, oni obavezni tekstovi koji nas postiču na obavljanje namaza i obavezuju. A sama ta činjenica da je Allah subhanahu na početku koliko je propisao namaza? 50. Zbog čega? Da te istrpljuje? Da te umara? Nikak. Zato što je namans hod Allah subhanahu wa ta'la posebno vrijedan. I Allah je ono svojim robojima na početku bio propisao 50 namaza zato što voli da njegovi robovi stanu pred njega. Da održavaju vezu s njim. Da ga dozivaju njegovim govorom o najboljem dijelu, makon trahida. A dobro se čuvajmo da nam ibladiti ne postane vladiti već da se jeli, šarijetskim znanima potkripimo za sve jedan ibladit koji činimo. Pa postimo počest to, prođe nas dan postane, podignemo ruke da dobijemo Allah subhanatala. Zasigurno dola postaće se, a ne odbija. Zasigurno. Zatim učimo Kur'an, nismo možda svjesni sve jednom harfa koji pročimo. Jedan harf kada proučiš imaš deset sarapa. Koliko fatih hajma harfao? Fatihar koju proučite možda za... Seda. Fatihar, koliko ima? Bismillah i dalje, ne ajta, nego harfova. Koju proučite možda za pola minuti. Oko 150 harfova. Znači za pola minuta 150 harfova puta 10. 1500. I čovjek ne razmislio. Jer je došlo u abisu da je rekao Allaho poslanik ali insalam, jer ko prouči jedan harfi za Allahove knjige ima deset. Selava, pa ja ne kažem da je elif lamin jedan harf, veći harf, lam harf i harf. A kada čovjek je sjestan svega toga ako bol da nećemo taj ibadet postati, postati adet. Kako da čovjek osjeti slast imani? Kako da čovjek osjeti slast dobrih dijela? Prije svega najvažniji je dijel koji se trebamo pozabaviti. I najpreć je, kao što je došlo u hadisju Ensa radi Allahovine, da je rekao Allahov poslanik alaihi sallatu sallam, selanthum man kumne fih, vjedi halavete imana kod koga se nađu tri svojstva ositi će slas imana pa na prvom mjestu spominjao Allaho poslanik alejo sallallahu se anie kunallahu ve rasuluhu ahabb ila je mimo da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega da čovjek da vjernik koji vjersje Allah subhanahu wa taala njegov poslanik budu draži od svega odnosno da vjernik svoje srce ispuni ljubavi prema Allahu subhanahu wa taala pa u njegovom srcu nema mjesta ni za drugog da svoje srce okrene od svakog drugog prema Allahu dželme dželalu jednom jedinom. A zatim da sve druge voli zbog toga što ih Allah subhanahu ta voli. A volimo vjeri vjesnike, volimo poslanike, volimo tobe ili ljudi, vjernike, volimo neke i ostalih zbog toga što ih naš gospodar Allah dželme dželalu voli. Također ovo da nam Allah i neboj poslanik budu najdrži znači da mrzimo sve ono što mrzi Allah subhanahu ta. O također od nas straži ako tvrdimo. Da istinski volimo Allaha i njegovu posljednika, da se nam volim da, dakle, sve jedna naredba koja nam dođe od Allaha subhanahu wa ta'la, da je se drage duše otoziva. Drage bolje, ne mrzavujemo, negodujući ili slično, dakle, da se ovdje da budemo ponosni, da budemo Allahu subhanahu wa ta'la zahvaliti što nam je omogućio, da mu učinimo još jedan ibadnik, da padnemo na seždu, da provedemo još jedan dan u postu, da budemo zahvali i da se tome, time ponosimo, da se ponosimo i da nam bude najveća čast Najveći ugljaj, najveći položaj je kada spustimo svoje lice na srždu Allahu subhanahu wa ta'ala, da se drage bolje odazivamo, a da tvrdimo da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, a možda nekmanjamo redovno, gdje je tu istinska ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Da tvrdimo da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, o njebove narodbe se oglušujemo, avaramo, lažemo druge muslimane, činimo naslije nepravdu druge muslimane, ne smijavamo se druge muslimane, gdje je tu istinska ljubav prema Allahu Subhanahu wa ta'ala. Zatim, kada neko primijeti kod tebe neko loše dijelo, kod tebe narodi se neko loše dijelo, grijeh, činiš grijeh prema Allahu Subhanahu wa ta'ala, kada te brat posavite i odazoli se Allahu Subhanahu wa ta'ala, ostavi to loše dijelo. Odazoli se sa pogovornosti i ostavi na njem loše dijelo. Ha, ubitan je dhunun, reći dhunun, spomenuti učenjak, kada ćemo istinski voliti Allahu Subhanahu wa ta'ala. Dakle je znak, ako ga budemo imali pri sebi, to će biti znak da istinski volimo Allahu Subhanahu wa ta'ala a pa je rekao, kada vam grih prema Allah subhanahu wa ta'la bude gorčiji od otrova. Kada se pred vama izloži grih, ništa vas ne da ga učinite, okrenete se od tu griha, osjetite njegovu očinu više nekako nebo kada biste stavili jaš potro i popili ga. samo. Zatim, istinski voljeti Allah subhanahu wa ta'la dati mu prednost u svemu, znači također gorljivo. Pronositi Allahovu Čebrađer, Allahovu Jel, braniti Allah Subhanahu wa ta'la ta vjer, širiti Allahovu Subhanahu wa ta'la ta vjer, ne posustajati, ne mijenjati je, ni mi zašto. Mašta se od nas tražilo i tražilo, kao što se danas tražilo i traži I pogledajte Allahovu Subhanahu wa ta'la ta knjigu, pogledajte Sunnetu Allahovu poslanika Ali Hristovca i prezvodne generacije, pune su, prepune su prelijepih primjera u strajništi na nama subhanahu wa ta'ala sposobne primere svojih vjernja i vjersnika i njihovih naroda slijednika koji su odazvali šta su sve njihovi narodi tražli od njih od vjersnika i vjernika a tražli su da se mrate bezuvjetno a pa da će imati kod njih ugled a pa da će imati pod njih položaj jeli, koji su imali neka ranije a onda dakle, se namrat je onda će biti platjena svojih mesta sa svojih ognjišta pa nisu posustali nisu tako dakle, vratili se na kućni pravi ostalo a u vjeri posustalo. Već u repli ta difterein Allahu keliba. In udna fi millatikum ba'da idnallahu minha. Doista bismo mi lazhna Allahu iznieli ako bismo se vratili u vjeru kojoj nas Allah subhanahu wa Ako bismo se vratili na od kojih nas Allah subhanahu izvadio. Ispovijao doista bismo lazhna Allahu subhanahu wa ta ta'ala iznjem. Da hojeran ni istid. Da hojeran ni isprak da hova vira kod Allah subhanahu wa ta'la nije ispravno i brindir. Zatim Allah v uslani talihi, samo kaže, kako stoji u muslim limanu Ahmeda, لا تشرك بالله شيئن وإن قدئت وحوركت. Namoja Allah subhanahu wa ta'la nio čemu nikoga smatrati rani, nemojemu nio čemu činiti širka, makar bio rasno madan i makar bio spaljan. Ne odustaje. Selef usali predhodne generacije, ispravne generacije su govorile, kada se povećaju iskušenja. Žrtvuj sve, daj sve, ali ne posustaj u vjeri, ne daj vjeru. Pa ukoliko se još više povećaju iskušenja, onda daj svoj život, ali ne daj vjeru. Čumaj vjeru. Danas, mnogo ljudi muslimani, pa i mi, počesto znamo, ostaviti nešto od vjeri za nešto jeli bezvrijedno, bezvrijedno, otetunjavno. Zatim da nam Allahov poslanik Ali Islava Kisana bude, bude draži od svega, od svih drugih, od svih drugih narobina na liđenja nekoga druga. I mnogo broj su danas moslimani koji kažu da su iskreni i stredbenici Allahovim poslani Da ga vole više od svojih roditelja, od svoje djece, pa ili celi sami, od svojih bližnjih. Međutim, pogledano je to isto u njihovom praksu, u njihova djela, vidjet koliko su njihove tvrdne istinite, a najbolje se to vidjeti sutra a? na sudnim danom na Haudu. A da budu moslimani svi pristupili Haudu pa će neki od njih, ili mnogo brojni od njih biti otjerani sa Hauda, a pristupit će samo doista iskreni sljepenici Allahov poslani Krali Hissal. Haudu i napiti se na ovom dubog na suđim dana. Pogledamo i primjer ashraba. Kakvi su oni bili u svojoj tvrdi da vole Allahov poslani Krali Hissal. Oto srvom bojim se da ja i vecina nas posumjali bismo smo ljubavu na Allahov poslani Krali Hissal. Dobro vam poznat slučaj, uhuda, što se desilo s muslima na hudu. Jeli tako. Pa na kraju kada je vloku poslanika Alih ibn Sabac bio ranjem, kada se mekinom prošla 10 je ubijen. Mušurici su se okupili oko Allahov poslanika Alih ibn Sabac, s njima bila neko odcina sahab. Pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve alihi ve sellem: "Ko ih odijanje od nas, mušrikeu daviti od nas na putu na će ih otjerati od nas, mušrikeu daviti od nas na putu na prolaza, on će biti moj drugu u Sam, pa su ustala sedmerica Ensarija i dvojica Mahađeva, to je bilo ashave. Devet je bilo ashabov za lohov poslanika Alihisavca, pa su se strijele počeli odapinjati, sadlje i su kivati, krve padalo na sve strane, međutim nijedan od ashaba nije odstupio. Svojim grudima, gulim grudima su dočekivali strijele, aštitili lohov poslanika Alihisavca. I svi sedmerica Ensarija paloje pred ložnim poslanikom Alihisavca, pred njegovim moćima. Veselit, Medinom se pročula vijest, onog e, poslanika ali i celosa veseli. Mnogi nisu mogli da vjeruju. Tako, kao što kada se desila smrta onog poslanika ali i celosa, mnogi su bili i Mi se znali Pa su mnogi izašli da provjeraju tu vijest, a također mnogi su dočeklivali svoje najbliže. Da vidi ko se vratio, ko se nije vratio. Pa, pa povrlo poznan slučaj. Jedne žene, nasarike, Pa izašla da dočekam svoju najdražu i najmilu osobu. Na zaditim kraj to osoba bila, to je bila Bogu poslan karić, Salatusan. Pa kako god je koji borac prolazio, ona bi a ona bi pitala ejna rasulullah. Di alahu musta. Pa joj je rečeno kada je pitalo prvo, rečeno joj je kutira zauguki. Ubijent je muž. to za muža ejna rasulullah. Di alahu musta. Kaže kutile abuki. Ubijent je babo. Ejna Rasulullah, gdje je kaže kutile ibnuki, ubijem ti je sin. Ejna Rasulullah, gdje je Allahom poslanik, kaže sljedeći kutile nahuki, ubijem ti je vrat. Ejna Rasulullah, ne pitam ni za muža koji kod mene ima najveće pravo, nakon i Allahom poslanika. Ne pitam te za svoga sina koji je tu od njega srca. Ne pitam za svoga babu čiji sam ja po od srca. Ne pitam te za svoga brata, s kojim sam odgajala i provjela djetin svog, pitam te za svog najvoljeneg Allahov poslanika Ali Issa. Gdje li moj poslaniti? A kažu Aluban i baš u onakvom stanju kakvom ti prižekuješ da ga vidiš. Zatim je došlo pred Allahov poslanika Leisa, Ali Issa. Samo je rekao mu, Allahov poslanic je svaka nevolja nakon tebe podnošila. Što ovdje da nam se desi, lako ćemo podjeti. Međutim, tvoj odlacak je I kao što je poznato, kada je prosjavio Allahov poslanik Ali i isha al su to i doživjeli, je li teško? Pa vam je također dobro poznato da su mnogi Ashaavi bili kažnjavanji. Pa tokom kažnjavanja bi bili upitani da li bi voljeli da je Allahov poslanik Ali i na njihovo mjesto da se on kažnjava, da su oni sigurni sa svojim porodicama u svojim kućama. Ha? Tako nam Allaha, Ne bismo voljeli da Allahov poslanika ali sa Otcom mu bode jedan trn, a da smo mi sigurni sa svojim porodcama u svojim kućama. Pa vam je dobro poznato a, koliko su Arapi bili ogrezli u alkoholu. Pa kroz Kur'an pronalazite tri etape zabranjivanja alkohola. Nije mogao, mogla da duđe od jedan put zabranja alkohola. Jer su Arapi bili mnogo ogrezli u alkoholu. Koliko su bili ogrezli a, da bi pred svoju smrt, oporučivali svojim sinovima da ih zakopaju pod vinovom lozu kad uđu. vjerovali, bili ubiđenja, da će u brzahu nakon smrti, oni koji su vjerovali brzah, da će i dalje pit javkovo ispod vinovom lozu. Međutim, kad su došli kutnanski ajti, i zadnja, treća zabrana, na kraju ajta, hoćete li se već jednom okraniti, hoćete li krestati, gledali su i Tehejna, Tehejna, Tehejna, završao, resnemo, nema više. Pa kažu, jeli, bilo je onih ashabov, čim ustima se nalazi obutljaj alkoholola, vina pa bi, jeli, pljuno, to. Oni koji su podigli čašu pa su batili čaš, pa su medinom tekle, jeli, montene lijeke, jeli, vino alkohola, je nakon te zavrnje. Zatim, danas mi tvrdimo da volimo Allahov poslavnika Alihi sa Luzom, a da ne idemo dalje, da upitamo sebe. Da upitamo sebe, da ne da ovdje vidimo jedni druge, gledamo jedni druge, i treba pri svega da se mi popravljamo ovdje, a zatim da pričamo o drugima. Koliko se sira Allahov poslavnika Alihi sa Luzom čita u našim kućima? Koliko naša reća, koliko mi poznajemo Allahov poslavnika Alihi sa Luzom? Pa gdje je dakle, tako ta istinska tvrdnja? da istinski volimo glahovog poslani Kralje Hisos. Dovoljno nam je ovdje. Koliko naš imetak pomaže odbranu časti glahovog poslani Kralje Hisos. Danas, kada se njegova čast narušava, ovdje da na svakom koraku imali naše imetka da odbrane glahovog poslani Kralje Hisos. A pogledajte šta se dešavalo prvim generacijima shavima. Životi su bili upitani pitanju. Ja. I na takav naša su dokazivali svoju ljubav prema glahovog poslani Kralje Hisos. Zatim ono, Gdje bi trebali da osjetimo i doživljenu slast imana ili slast dobrih djela jeste namaz za sigurno. Odmah nakon, jer je li vjere u Allaha Subhanahu wa ta'la, vjere njegovog poslanika alaihi sallam, jeste namaz. Koji je dakle i po važnosti najbitniji nakon šehadeta. Pa nam je dobro posnato da bi Allaho poslanika alaihi sallatu sam govorio, vođu ili tkurratu ajni fissarat is loss moga oka ili moj rahakunke učinjeno namazu. ja se ne vidio odmara ni najšio odmarao namaz pa drugi bilje rekao elihna biha ja bilad odmorina nas namazom bila. Allahu poslaniku ali salatu sal kako dušao dugo do stajala sam za tosta sam za tosta Allahu poslaniku ali is kako nisam dugo toga već bi stajalo dugo namaz kao namaz toliko da bi mu pete pucale tako nakon toga nakon toga je osjetio zasijbu moć vlast u ovom im A sabitel Bunani, ali na Hatula, čuli ste jerakom za njega, učenjak i pobožnjak, rekao mi je, gospodara moj, ovo se prvim sidak da je rekao, gospodara moj, ako ikome dozvoriš da nakon smrti obavlja namaz u kaboru, da biš mu tu vlogodat, učinim da učinim to budem ja, onda učini da to budem ja, ako budeš ikome dao da obavlja namaz nakon svoje smrti u svome kaboru, onda učini da to budem ja, jer to mogao tek tako recit, Samo nako kao što mi počesto kažemo jel, na jeziku, ja ovako znam veći braći, a to sam čuo jel, od šehova, da razlika između nas i ovih dobrih ljudi i dobrih generacija je pedan, pa se mnogi urodio. Pedan je mnogo nešto malo, međutim, taj pedan i te kako je mnogo, taj pedan od jezika do srca pa je kod nas Hira počisto na jeziku, jer je kod ovakvih ljudi, ovakvih relikana bilo u srcu, duboko usadljeno, zatim su dolazili ovakva ja, djela. Taj Thabit Al-Gunani, ali Hirahtu, ako je rekao ovako gospodara, ako ikome dadeš, da obavlja namaz nakon svoje smrti u kaplu, onda to budem ja, on je taj isti koji je rekao, 20 godina sam se borio sa svojom dušom o pitanju noćnog namaza, zatim sam 20 godina užembalo u njom. Zatim sam dvadeset godina osjećala hap čemu mi noću osjećamo brahatluk, je li pitanje i odgovore, ustajemo, je li se. Zatim je li ovaj noćni namaz, ovaj noćni namaz, zasegurno budemo li ustrajali, tjerali sebe na noćni nama za Boga osjećemo slast i tog dobrog dijela ako Boga i noćni namaz. Pogledajmo se, kakvi su oni bili, dugo bi stojali na noćnom namazu, učili, pa kada bi nešto malo, jeli li smanjili, tako kažemo, da se dan, svake noći bi predvodio džamatlije, tokom namaza, tera i namaz bithought The je wants namazu, to pa transcribe the provided audio segment into Bosnian na text. The transcription should be in Bosnian. No newlines should be used in the output. Numbers should be written as digits (e.g., 1.7 as 1.7, 3 as 3). The audio content is a religious discourse, likely about prayer (namaz) and the Quran. Transcription process: 1. Listen to the audio. 2. Transcribe the spoken namaza, tera i namaz bithought thought The user wants me to transcribe the audio. I need to listen to the audio and provide the transcription in Bosnian, without da uzijariti tako, pa kaže braćo, moja sinoć nisam mogao da klanjam dugo naši namaz kao što sam tu običavao prethodnih noći. Jutros nisam mogao da zapostim kao što sam tu običavao prethodnih dana. I jutros nisam vikrio, slavio Allaha subhanahu wa ta'la kao što sam to običavao prethodnih dana. Zatim je rekao, gospodar moj, ako ti meni uskratiš, onda ne ostaje više od jednog trivotka dobro. Ako ja ne mogu dvajati naši namaz, Ako ne mogu postiti, ako ne mogu tebe slaviti i valičati, onda nemoj da ga ostavljaš moji dal. Šta bi smo mirili kada bi nas Allah trebalo jer uzeti? Koliko da toljih djeva ima kod nas. Zatim traženje šerijetskog zanja. Za sigurno. Traženje šerijetskog zanja. Put je dakle do slasti imana. Put je do slasti imana. Ivana Šatiri, ali ih rahmetullah, kaže da najveća se slast osjeća u šerijetskom zanju. Slast koju vijednik osjeti u šerijetskom stanju, kada ga uči, zatim praktikuje, radi po tom šerijetskom ta slast nadmašuje svaku drugu slast. I slično je rekao u Dom Dževsga, ja vam da odpoznate od kusma predredene kod nas. Rekao, ne znam da je neko živio takvim životom kakvim ga žive učenjaci, iskreni učenjaci. Ne znam da neko osjeća ahatu, ljepotu, kao što osjećaju oni. Pa kaže poput Sufjan al-Ferrija, poput Hassan al-Basrija, poput Pobožnjaka, Marufa al-Kerhija, jer doista u šarijatskom znanju osjeća se slas koja nam mašuje svaku I za je tako. I poznam tvoje dobro primjer, a kada se dešava ova iskušenja za vrijeme Šeho-Islama, Egnotenija, Aliha, Antumar i Nurić su posustali, odustali. Ostalo je on i zatvorim i otvrđali i ostalo pa učenika uz njega. Njegovih učenika. Jedan od njegovih učenika bio Ibn Al-Kahim to tako je, i dvije i ostalih. Pa kaže Ibn kada bi nama zemlja postala tjeskota, pa on u zatvor, a on se naslobodilo. Ne bismo mogli da se snađimo od, od iskušenja, oblazili bismo Njemenu zatvor. Pa bi nas on prosavjetovalo, i vraćali bismo se od njega jako široki hrvatski. To su tako učinjaci. To su učinjaci, zasigurno tako je vizu, o tom življu. Da ti dikro u zikru, u slavnjenju veličajima Allaha subhanahu wa ta'la zasigur da budemo i da te samo ono posljedno nazar, ne samo ono jutarnji večernji zikr i to opet jeli ne proučimo kako treba, nešto od toga jeste jutarnji, nešto je večernji, a ne ono to kako je nama je do sada ili kako mi to praktikujemo. Jeli zadržavamo se na tome, nego da stavamo s pomnjima Allaha subhanahu wa ta'la. Niko nam ne može uskrati tijelo, jer je to jedno od najvećih blagana, niko. Ako voziješ, brate moje, ako si šofer, možeš da slaviš o ličeš Allah radiš za nekom mašinom, možeš da slaviš o ličeš Allah subhanahu wa ta' subhanahu wa ta' alhamdulillah ila ila allahu akbar. Kao što je došao u hadisu, najvrednije ili najbolje riječi nakon Kur'ana, a one su iz Kur'ana, jesu subhanahu wa ta' alhamdulillah allahu akbar. Ko nam to dakle može? Ko nas može spještiti u tom? Niko. A bih šeikhul islama mi nije alihran tula, a isti govorio, neprestajem sada zikrom, neprestajem sada zikrom, Allah subhanahu wa slobđen je veličajno, spomňava Allah subhanahu osim toliko da predahnem za sledeći zikr. Predahnem, malo, jel prestanem, da bi bio jel eh, sposobno za sledeći zikr, pa vam je dobro poznato, tako opisuje imam Kajmalih rah, to da bi znao od sabah pa skoro do popodne, da celi na onom mjestu gdje bi bio sabah na noć, da slavi da liča Allah subhanahu wa taala dikri, pa bi govorio o mojoj hrani, pa la ako ne budem se hranio, i to bi čisna. To je govorio Šejh Ali Sad ibn Taymija, ta da i zasigurno sigurno tako je da smo Ustranju u ovom ibadetu i da smo svjesni tog ibadeta, da smo doista ubijeđeni, smo bismo i slavstvo ibadete, ako Bog da slavski pot vjere i zasjedumo ustrajali drugim dobrim djelima. I brojni su kur'anski ajti koji nas trebali postaknuti na ovo. A pa ima onaki kur'anski ajti odvika. O spomnjanjem, slavljenjem, o ličanjem jedan koji bi trebala sve jednog vjernika i vjernicu prodala. Vedhkuruni adhkurukom. Vedhkuruni adhkurukom. Kaže Allah subhanahu wa ta'la, vi se mene sjećajte, mi mene spominjite pa ču ja za tebe. Te Allah subhanahu wa ta'la, ti tolena dunjanukum, ti tolena dunjanukum, taleku, taleku, taleku, anseram nebesom. I to u pojedini predanima stoji između jednog i drugog neba koliko? 500-tine godine, 500-tine 500-tine Allah, djel, djel, djel, zna cijedna gleda iznadarša, arš iznadse dvom debu, Allah Subh'anah tala iznadarša, ti doula, dola nekde dalek, ko nadu nekde? Vspomniš Allah Subh'anah tala, Allah Subh'anah tala, tada po imen ci spomni. Fatima, Khadija. Pod tako dobro on poznane hadith Kutsi. Ha, hadith Kutsi dobro on poznane. Kada vjernik stupio na nas pokaže, Alhamdu lillahi, Rabbil alamin, Allah Subh'anah tala kaja, zahvalu je mi, moja rodina. Ar-Rahman, Ar-Rahim kaže hvali me moj I doista smo svjesni o ovih šarijetskih tekstova da nastupimo tako u ove dotešnje i da smo ubijeđeni u njih, zasigurno bismo osjećali ljepati. I fed korunijat kurkum, jeli vi mene spominjate pa ću ja vas spominati, doista da dakle, smo svjesni o ovih, jeli kur'ansko vajatelj ne bismo prestajali za zikram. Ne bismo prestajali za zikram. A najbolji zikr jeste učenje Kur'ana. Najbolji dhikr jeste učenje Kur'ana, a Bogami pova Allah subhanahu wa ta'la od njega velika je nalaka zahat i veliki izbyt našoj ljubavi, koliko volimo Allah subhanahu wa ta'la. Najbolje možemo spominati Allah subhanahu wa ta'la nebolim Bogom, tako i to je Allah subhanahu wa ta'la najbraže. Z toga je rekao Osmana i Allah subhanahu wa ta'la, hlipa, poslanika alihi Ona je biti tvrdiji da voli Allaha subhanahu ta'ala kada se okuša s A koliko uči njegovu knjigu, koliko ustrajava u učenju njegove knjige, to je dokaz njegove ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. A danas ogroman, ogroman, ogroman, ogroman broj muslima rolo će razda učiti Kur'an. Osman radijalahu ta'ala također je rekao kada je bio upitan od pojedinih učimo Kur'an, ali ne osjećamo slas. Učenje Kur'ana, pa je rekao Allahu, "Lau salimet qulubukum ma shabihtum min kalam rabbikum." Tako mi je Allaha da su vaša srca čista od griha, nikada se ne biste mogli zaseliti Allahovom govorom. Pa tako također rekao i ibn Mas'ud radijallahu ta'ala: Svaki od vas neka ne traži ništa drugo nema Kur'an. Kada uđete u hem vjer... Kada naučite i praktikujete onoj obaveznih radin koju morate kao muslimani praktikovati, ne tražite nikakvo drugo znanje prije. Znanje iz Allahovi, prije sufar. A kaže, ako mu se da Kur'an, ako mu se ovlije Kur'an, to je dobro, nego je drugo je prema Allaho subhanahu subhanahu wa ta'an. I brojna druga djela, ostavit ću vam, jel, u kojima li vijernike i trebali da osjete slastima, ali slada da tih dobrih djela. I sva ova dobra djela Ako ste primjerili, ponavljao sam, jeli čovjek treba da bude svjestan šarijetskih tekstova, odnosno da bude svjestan Allaha Subhanahu wa ta'la u tim djelima Da bude svjestan Allaha Subhanahu wa ta'la nazora. Kad god koji ih valiti obavljaš da si svjestan da Allaha Subhanahu wa ta'la čuje, vidi, da Allaha Subhanahu wa ta'la zna tvoje stanje u kojem se nalaziš, zna sve ono što izneseš na javu i ono što kriješ u svojim brudima, Allaha Subhanahu wa ta'la to je podijel na koliko, Kuda Allah subhanahu wa ta'la nema ga ima, tako, kudharidskim tekstovima upojma se spomnje velili i nevedlili svetu i po pitanju nas. Kuda Allah subhanahu wa ta'la sveti. Svet, sve udžel, udžel, udžel, udžel. Dnev moji svet poznatu. Kako da nebude poznatu, kad nas je stvoril? I stvoril, inako je ono, jelil, što, o čemu razmišljam, išto ksimi. Ja. Pa da budemo svjesni svoga gospodara i zasigurno budemo li svjesni na ovakav način da nas Allah subhanahu ta'la je li nadzire u svakom stanu i situaciji kojem se nalazimo za zasigurno naši ibadit će biti drugačiji. Drugači. Ja. Pa evo je jedan primjer Ibn Đevzi Alihera, tu vas spomnim, moguće da ste čuli za taj primjer, ali najbolje oslikava slikava Haman pa i naše današnje stanje. Ibn Đevzi u svom e, jednom djelu Spominje od Abdul wahid Ibn Zejda, je imena nisu bitne. Pripovjedalo je ovaj Abdul wahid kaže, izašla sam sa svojim prijateljima na morskog putovanja. Pan Aton izvjesno vremena došla je Jelugura, došla je vjetar, poigrao se s nama, zatim nas je odbacio na neku ostrvu. Na tom ostrvu zatekli smo čovjek, jednom čovek Na išli smo samo na njega koji je obožao Akiva. Oddrve te isto Pa rekli čovječi, koga to obožavamo, šta to vraće, a i rukom. Kaže, pa na brodu ima ljudi koji to mogu isklesat, kakav je to boku, šta ti je vrlo? Pa je pitao, a koga vi obožavate? Pa su rekli, mi obožavamo Allah, onaj koji je sa svojim maršom iznad nebesa, a čija se vlast sprovodi na dunjavu. Njegova presuda se sprovodi među živima i među smrtvima. Kaže, kako ste saznali za Allah? Ko se je područio? Pa su zbogorili Gdje je poslanik, kažu, reselio, umro, jel vam ostavio kakav znak, jel vam ostavio nešto od Allaha subhanahu wa ta'la, kažu, ostavio nevi knjigu, dajte tu knjigu, pa ja su mu knjigu, međutim mi je znamo da čitao. Kaže, ja ovo ne znam da čitao. Pa je jedan od tako, tih atul lahidlijih prijatelja počeo da uči Kur'an, da je na kur'ansku sluđu čovjeka počeo da plaće. I kaže, tako mi Allaha nedolikoje da se griješi prema vlasniku ovog glava. Ne treba biti nedoliko je čovjeku da bude neposlušan prema vlastniku gospodaru Lugogora. Zatim je čovjek prihvatil svala. Zatim klinuo s njima dalje na putovanje. Prihvatili ga i podučavali ga vjeskim proprsima, podučavali ga kutanskim surama. Kažu, na večer, kada bi klanjali jaciju, razmotali svoju postelju ta spavljaju, on bih ih pitao, ljudi, Allah koji me pozivate, na kojih ste me uputili, je li on spava kako što vi Hvala, šta ti oboviš? Allah, on je živi i vječni, ne obozima ga ni drivežni san. Kaže, lošili ste vi, robovi. Lošili ste vi robovi. Zar vi da spavate, to koži spava, kažu kažu, začudili su nas njegove liče. Zatim kažu, došlo je vrijeme rastanka u jednom selu u oblasti Merva. Pa smo, kaže, prikupili nešto novaca, virhima, dinara, harane, da ostajimo. On ostaje sam, nema nikoga u zasiju a čovjek gledao kako mu donosimo i kaže ila. vi mene pozivate u vjeru koju vi ne slijedite kaže subhano dok sam bio na ostru i obožavao kipa nisam znao za Allah Allah meni ostaje za sad kad sam spoznao Allah kako treba i obožavam samo njega za sad da mi ostaje dok sam živio sam na ostru nikuda nisam imao uzase Allah meni ostaje u glavu Ni umroli Allah di održiti. Za sad kad sam spoznal Allah subhanahu wa ta'ala, odazvalim se sežbom, odazvalim se Kur'an i Karimom i ostalo, za sad da me ostavi Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno. I također u svim ovim ibadicima koji smo spomenuli, zasigurno je li trebamo se boriti sa svojom dušom, posticati svoju dušu. Nije lahko ustrajati ni u jednom ibaditim, tako. Mnogo šta nas odvraća od ibadeta, mnogo šta. Zato dakle trebamo se boriti sa svojom dušom, trebamo se obračunavati troubuse svojom vjerjat opravati dano dan nije lako tako dakle. zbog toga je došao u Kurpanek Jemimo volene dinajahadu fina la nehdi anhum subulana oni koji se budu borili radi nas mi ćemo uputiti njih našim putem zbog toga ja Bogu poslanik alejo salat sam gladio noću toliko dobro da sam pete pucale zbog toga i moj ovaj babica murani rekao 20 godina sam se borio da bih ositio i doživio raj ugled ja likota bahash karata ugled jedike sljedeći 20 godina i također jedan učenjak je pomožnjak, ali jezid, ali jezid, ali jezid. Al al al al Kaže, vukao sam svoju dušu, Allah. Tjerao me na pokornost. Vukao sam svoju dušu, Allah, ona, ona se otimala, opirala. Pa sam neprestavno je vukao, nisam prestavio je uđe sve dok sam nije okremila kao Allah i kremila nasmija. Vukao sam i ona se opirala, kao i svi, kod svih nas u početku. Kada hoćeš da obaviš neki izgledati teško, treba ustrajeti. Međutim, ako čovjek ustraje u njemu, zasigurno postoje Allah sviđanotelom, omili seždu, omili post, omili učiniku, ali sve češće je Kur'an u, u njegovim rukama. Zato, dakle, je kako nam je potrebno, dakle da se gorimo sa svojom dušom ili da se obračunavamo. I zasigurno ono što je usko vezano za prethodnost u da smo svjesni svoga gospodara, Allah sviđanotelom kako treba, Jeste bi nas Allah subhanahu wa ta'la vidi ako mi njega Tako, usko vezano za tu za spoznaje jeste poznavanje Allaha subhanahu wa ta'la. Ono čemu se Allah subhanahu wa ta'la na naše poznavanje. Ta poznajmo Allaha subhanahu wa ta'la imena značenje tih imena. A nas neko za neko Allah subhanahu wa ta'la Možda bismo onako mogli šturo prevesti. Al-Khabir, Al-Halim, Al-Hakim. Međutim što doista znaši? Što su učinjaci ko govorili? Pa kada čujete, ne znam, za Al-Havir, 3-4 definicije pa nakon toga napravite spojiti definicija, a prije nas napravili učinjaci, ali spojiti definiciju, onda vidite od toga Allah subhanahu ta'la ime. I to je ono tako što čemu trebamo se također uz Korana podučavati. Allah subhanahu ta'la imenima i njegovih suvestima kako kada saznam za neku Allah subhanahu ta'la ime, to ime da se nađe u ovom životu kakav otići treba da ostavi al harim Allahu subhanahu wa taala iman kada ga spoznam u mom umu i u mom djelu isa sigurno nesmijem zapostaviti to nesmijem zapostaviti do moramo moliti Allaha subhanahu wa taala da nam pomili iman da ga oljepšamo u šeriscina i da nam dato dakle učini razrenim da nam omolazi nevjerstvo svih riješenja